Imnul al 25-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu prescripția despre vederea luminii dumnezești care i s-a făcut și cu lumina dumnezească nu e cuprinsă de întuneric, în care lovi de uimire din pricina covârșirii descoperirilor și aduce aminte de slăbiciunea omenească și se osândește pe sine. Cum voi descrie, stăpâne, vederea feței tale? Cum voi spune vederea cu neputință de exprimată a frumuseții tale? Cum pe cel pe care lumea nu cuprinde îl va cuprinde grăirea limbii? Cum va putea exprima cineva iubirea lui de oameni? Cășezând la lumina unui sfeșnic care strălucea peste mine și lumina bezna și întunericul nopții, și mi se părea că în această lumină eram culoarea minte la citire, cercetând expresiile și observând compunerile lor pe când mă îndeleniceam de stăpâne în acestea, dintr-o dată te arăta de sus... Mult mai mare decât soarele strălucind din cerul și până în inima mea. Toate celelalte le-am văzut ca într-un tuneric adânc, iar în mijloc un stâlp luminos care tăia tot văzduhul, ajungând din cerul până la mine ticălosul. Și în data am uitat de lumina sfeșnicului și nu mai aduceam aminte că sunt înăuntru unei case, părându-mi se căședeam în aer liber în întuneric." Pe lângă aceasta, am uitat cu totul de însuși trupul meu și îți spuneam și îți spun și acum din adâncul iubirii mele: Miluiește-mă, stăpâne, miluiește-mă! Tu cel singur pe mine cel ce nu-ți-am dușit nici cum și nici când, Mântuitorule, ce te-am înia din tinerețe, toată răutatea trupească și sufletească am străbătut-o și am făcut păcate nemăsurate ne la locul lor mai presus decât oamenii, decât toate cele necuvântătoare, întrecând toate reptilele și fiarele sălbatice. E nevoie așadar să-ți arăți mila ta spre mine, cel ce-am păcătuit nebunește mai presus decât toți. Deci tu ai zis, Hristoase, că nu cei sănătoși, ci cei bolnavi au nevoie de doctor. Matei 9,12 De aceea cuvinte varsă mare mila ta peste mine ca unul ce sunt foarte bolnav, și nepăsător, dar o înaltă strălucire a luminii Dumnezești, o mișcare ale focului, o încercuire ale flăcării lucrate într mine, prăticăloșul de slavă ta și de tine. Iar zlavă știu și spun că e Duhul tău cel sfânt, dofire și docinstire cu tine cuvinte, adică fiule, singură dofire, slavă și dofință cu Tatăl tău și cu tine, Hristoase Dumnezeule a toate. Ție închinându-mă, îți mulțumesc că mai ai și să cunosc chiar și numai întru câtva puterea Dumnezeirii tale, prin vederea slavei Dumnezești. Îți mulțumesc că mi te-ai descoperit mie celui ce ședeam în întuneric. Mi-ai și mai ai să vă lumina feței tale de nesuporta pentru toți. Am rămas șezând în întuneric, știu, dar fiind eu mijlocul lui acoperit de întuneric, mi te-ai arătat lumină, m-ai luminat între cu întreaga lumina ta." și m-am făcut lumină în noapte, deși eram în mijlocul întunericului. Nici întunericul n-a cuprins cu totul lumina ta, nici lumina n-a alungat întunericul văzut, Cele ele erau împreună necontopite, cu totul împărțite de parte unul de alta, de altul pe când se pare deloc amestecate, deși pe cât socot umpleau în același loc toate. Și așa sunt în lumină, în lumina dumnezească, fiind în mijlocul întunericului, întunericul, uh, întunericul nopții. Și tot așa sunt în întuneric, dar petrecând în mijlocul luminii, iată-mă în mijlocul luminii și iată-mă în mijlocul întunericului și spun, cine va da să găsesc în mijlocul întunericului lumina pe care acesta nu poate să o primească? căci cum va putea cuprinde întunericul înăuntru său lumina și întunericul să nu fugă, ci să rămână în mijlocul luminii. O înfricoșătoare minune, <coughs> văzută de două ori cu două feluri de ochi ai trupului și a sufletului, ascultă acum îți voi spune tainele înfricoșătoare ale unui Dumnezeu în două firi, a lui Hristos, și care mi s-a întâmplat și mie unui om în două firi, adică cu trup și suflet, a luat trupul meu Hristos și mi-a dat Duhul lui, și eu m-am făcut Dumnezeu prin Harul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, dar prin instituire, adică prin Dumnezeire, o ce vrenicie, o ce slavă, ca om întristat mă socotesc pe mine însum nenorocit, ca și Sfântul Pavel Roman 724, Îmi înțeleg neputința și suspin, fi cu totul un să trăiesc, cum știu bine, dar îndrăznind în Harul lui și înțelegând frumusețea pe care mi-ai dat-o, mă desfăt, mă desfat privind deci, mă desfătesc privind? Deci, ca om, știu că nu văd nimic din cele Dumnezeu și sunt cu desăvârșire separat de cele nevăzute. Dar, făcându-mă Dumnezeu privind fiere, văd și mă fac părtaș al celor cu neputință de atins. Ca un om, am, ca un om, nu am nimic din cele înalte și Dumnezeu, dar ca unul miluit de acum de bunătatea lui Dumnezeu, am pe Hristos, Domnul binefăcătorul la toate. De aceea, până ca diară jugându-mă să nu-mi pierd nici nădejdele mele puse întru tine, de viețuire, cinste, slavă și împărăție. Ce precum m-ai acum să te văd, Mântuitorule, așa dăm să te văd și după moarte. Nu zic cât, tu cel milos până în adâncurile tale, dar cu blândețe, cu milă până în adâncuri, cu ochiul milei tale, cum mă privești și acum și mă umpli de bucuria ta și de dulceața dumnezească. Da, făcătorule și plezmuitorul meu, acoperă-mă cu mâna ta și nu mă lăsa. Nu, nu-mi ține minte, nu-mi ține minte răul, nu. Să uiți păcatele mele, răul meu. Nu măsura mult mea nerecunoștință, stăpâne, ci fă mă vreni și pe mine de lumina ta până la sfârșit, ca să umplu nezăbavnic în calea poruncilor tale. Psalmul cu 118.2 și lumina mâinilor tale prea să-mi așez Duhul meu răscumpărat fiind de la vrăjmașii mei din întuneric foc și pedepsele veșnice cuvinte. Da tu cel bogat în îndură și negrită milă, îmi vrinicește-mă să dau în mâinile tale sufletul meu, așa cum și acum sunt în mâna ta, Mântuitorule, adică să mă predau cu totul prin viață sfântă ție, Doamne Dumnezeule, și la sfârșitul vieții mele. Să fiu cu tine! Deci păcatul să nu mă împiedice drumul, să nu mi-l întrerupă, să nu mă smulgă din mâna ta, ci stăpânitorul cumplit și stricător de suflete să fie rușinat, adică diavolul, văzându-mă fiind în palma ta stăpâne, așa cum acum nici nu cutează să se apropie de mine, văzându-mă sub acoperământul harului tău. Să nu mă osândești, Hristoase, să nu mă lepezi în iad, să nu o duci în adâncul morții sufletul meu, pentru că îndrăznesc să numesc numele Tău eu cel întinat, cel mânjit și cu totul necurat, să nu se desfacă pământul și să mă înghită cuvinte pe mine călcătorul, care nu sunt vreni nici măcar să trăiești, nici să grăiesc, să nu vină peste mine foc și să mă șteargă dintr-o dată ca pe unul căruia nu e îngăduit să zică, Doamne, miluiește. Tu cel bogat în și iubitor de oameni prin fire, să nu intri la judecată cu mine robul Tău, că ce voi putea spune eu care sunt păcat. Eu care sunt plin de păcat, care sunt tot, cu totul păcătos. Ce voi zice cumva eu celos sândit care din pântecul maicii mele am greșit fără măsură și până acum sunt nesimțit față de sufletul tău mare doamne, care de zeci de mii de ori am fost târât în adâncul iadului adică al păcatului prin păcate am ajuns în iad și am fost tras afară de acolo de bunătatea ta Dumnezească. Orice iertare de păcate și orice curățire de păcate este pentru Sfântul Simeon Teolog și pentru Biserica Ortodoxă o ridicare din iad. Orice iertare de păcat este o ridicare dintr-un iad pe care îl simți în întreaga ta ființă, care mi-a mântinat mădularele continuă Sfântul Simeon sufletului și trupului meu ca nimeni altul dintre cei aflați în viață, eu îndrăgostitul nebun și nerușinat de plăceri, îndrăgostit de plăceri, de desfătări, păcătoase, ticălos și viclea pe răutatea sufletului, care n-am păzit în întregime nici măcar o singură poruncă Hristoase, ce-ți voi răspunde? Ce-ți voi spune? Pentru Sfântul meu nou teolog, într-o altă parte a operei sale, cărților sale. Uh, el spune că trebuie să împlinim toate poruncile lui Dumnezeu și că atunci când întrucât va împlinim uh, Dumnezeu ne arată se arată nou într-o slava sa și că nu putem să fim creștini ortodoxi dacă nu ne străduim să împlinim fiecare lucru dumnezeesc pe care L-am auzit și pe care îl cunoaștem, pe care l-am înțeles de-a lungul vieții noastre. ce voi răspunde, ce voi spune, Doamne, cu ce suflet voi suporta proșurile Tale la judecată? Dumnezeu meu, dacă vei dezgoli fără de legile și faptele mele, nemuritorule împărate, să nu le arăți tuturor, că-și gândindu-mă acum la faptele tinereții mele, iar le spune, mă umple de cutremur și de rușine. Adică la faptele tinereții de dinainte de monachism. Căci dacă vei voi să redescoperi tuturor tulburarea, mea va fi mai rea decât orice pedapsă. Căci văzând desfrânările mele, destrăbălările mele, îmbrățișările necurate, faptele mele rușinoase în care sunt întinați și acum, nu va fi lovit de uimire când le va primi minte. Nu va tremura cu totul văzându i și nu va striga și nu-și va întoarce de îndată privire și nu va spune. Ia până de aici pe atot necuratul acesta. Poruncește să fie legate mâinile și picioarele acestui ticălos și să fie aruncat repede în focul întunecos ca să nu mai fie văzut de nimeni văzut de noi adevărați robitai. Foarte interesant că focul întunecos a fost arătat, aici prezentat de către redactorii cărții ca un loc de la Luca 12 cu 5, un foc care este întuneric, și asta e vorba despre iad. Pe drept cuvânt și cu adevărat stăpâne, spun aceasta, toți aceia, vor spune cei care, sfinții care vor fi la judecată și unde sunu Simeon se vede ca un om păcătos, foarte netremnic. Pe drept cuvânt și cu adevărat stăpâne, spun aceasta, toți aceia, și așa vei și face și voi fi azvârlit în foc eu de străbălatul și de sfârnatul. Dar tu care te-ai pogorât ca să-i mântui pe de și pe de sfârnați, să nu te rușinezi de mine, Hristoase, în ziua judecății când oile tale le vei pune de-a dreapta ta, iar pe mine și caprele de-a stânga ta, ci lumina prea curată, lumina feței tale să acopere faptele mele și goliciunea sufletului meu și să mă îmbrace în strălucire. După cum observăm aici că ă, haina de nuntă este pentru Sfântul Simeon lumina lui Dumnezeu care, dacă ne acoperă sufletele și trupurile la judecata sa, este semn că Dumnezeu ne-a iertat păcatele noastre, ca să fiu înscris cu îndrăzneală fără să fiu rușinat între uile de-a dreapta și împreună cu ele să te zlăvesc în vecii vecilor. Amin.